Néhány perc külpolitika. Már végig a környék tüzelőtelepeit, elmentem a csúzdára is, de eredménytelenül. Manapság minden beszerzés nehéz. Aztán valaki ajánlott egy külvárosi pincét, melynek életrevaló és mozgékony vezetője állítólag bármilyen tüzelőfajtát elő tud keríteni, föltéve, hogy az ember visz neki egy kis rumot, Venni se kellett, volt otthon rumunk, méghozzá valódi kubai. Megtaláltam a pincét, ahová nyolc lépcsőn kellett lemenni, még félúton se voltam, aktatáskámban a rummal, amikor lentről felkiáltott egy férfi. Német demokratikus brikettünk nincs! Lementem, köszöntem. Kipakoltam a rumot a szénporos bádogasztalra. Arra nekem nincs is szükségem, mondtam. Hanem. Mit tetszik parancsolni, érdeklődött a vezető, egy futó pillantást vetve a rumra. Én egy kis hasadó anyagot szeretnék venni, mondtam. Eddig akármerre jártam, mindenütt kerekperec megmondták, nincs. De ő közelebb lépett a rumhoz, elolvasta a feliratot, elnézte a címkére rajzott cukornádat, aztán így szólt. Hát, ez is urán szurok érzed, talán össze tudok kaparni, ezen nevetni kellett. Maga jó pofa, mondtam neki. Mit képzel rólam, hogy majd otthon egy teja a konyhában nekiállok házilag dúsítani? Fogtam a rumos üveget, visszaraktam az aktatáskába, amitől a szenes mindjárt engedékenyebb lett. Nem kell azért rögtön elrohanni. Szíveskedjék pontosan elmondani, Mit tetszik, és aztán majd meglátjuk, mit lehet csinálni. Mint ha nem tudná, gondoltam. De azért szép türelmesen elmagyaráztam, hogy a szokásos atomtöltetre, vagyis nagy tisztaságú uránium-233-as izotópra van szükségem. Persze, ha nincs, tettem hozzá, akkor egy kis plutónium-239-es is megteszi. Újra elővettem a rumot, és visszatettem a szénporos bádogasztalra. Nem szóltam semmit. Szólni ő se szólt, csak hátra vitte az üveget, és betette egy rozoga iratszekrénybe. Minek annyit beszélni? E néma játékkal kölcsönösen elmondtuk egymásnak, hogy az ügyletet ütöttük. most már csak a kedvéért akadékoskodott a szenes. Ha szabad kérdezni, nem érdeklődött. Hordozó kétája már van? Van, mondtam kurtán. Nem mentem bele a részletekbe. Ha elmondanám, mennyi utánjárásomba került, amíg rátaláltam találtam arra a bizonyos csillaghegyi kisipari szövetkezetre, ahol persze nem egy üvegrúm, hanem egy angol mechanikás, pianino és hatvég lepedővászon szétosztogatása árán nagy nehezen összefusíztak egy közepes hatósugarú rakétát, ezzel csak fölverném a hasadó anyagárát. Számításom bevált. A szenes meglepően olcsó árat mondott, és én leszámoltam a pénzt a bádogasztalra. – Valami edényt hozott? – kérdezte. – Nincs nálam semmi. – Akkor két forint üvegbetétet kérek. – Kifizettem az üvegbetétet. – Dugója nincs? – kérdezte. – Dugom se volt. Fölsóhajtott. aztán széthasított egy újságlapot, összecsavarta, és úgy, ahogy bedugaszolt vele egy piszkos, parádi vizes üveget. Abból a rozzant szekrényből vette elő, hova a rumot dugta az előbb. Becsomagoljam? Nem szükséges, mondta. Legyen máskor is szerencsém, mondta a Szenes, és előzékenyen felkísért a lépcsőn. Ott megkérdezte: Remélem, békés célokat szolgál az csak természetes, mondta. Csak mert olyan nagy viccmesternek látszik, mondta, és tréfással megfenyegetett az ujjával.